Kapittel 60 Reis dig, du kvinne, utstrå lys, for ditt lys er kommet, og Jehovas herlighet har strålt fram over deg. For se, mørket skal dekke jorden, og tykt mulm folkegruppene. Men over deg skal Jehova stråle fram. og over deg skal hans herlighet ses. Og nasjoner skal visselig gå til ditt lys, og konger til din framstrålingsklare lys. Løft dine øjne til alle sider og se. De er alle blitt samlet. de er komme til le. Fra det fjjerne fortætter dine sønder og komme på dine døttere som skal bli båret omsorgsfullt på hoften. Da skal du se det og vislig stråle og ditt hjete skal i sannhet tjelv og utide sig. For til dig skal havets et svelstan wenner sig. Nationene sirikdomer skal komme til le. En bøgene flocken av kamler skal dekke dig. De unge handkamelene fra Midian og Efa. Alle fra Saba, de skal komme. Gull og virak skal de bære med sig Og Jehovas pris skal de kunngjøre. Alle Kedars jorder, de skal samles til deg. Nebajots værer, de skal tjene deg. Med godkjennelse skal de komme opp på mitt alter. Og mitt vakre hus skal jeg pryde. Hvem er disse som kommer flygende like en sky og lik duer til hullene i sitt urslag. For på meg skal øynene stade i håpe, likeså Tarsiss skipene som i begynnelsen for å hente dine sønner fra det fjerne, og deres sølv og deres skull sammen med dem til din Gud Jehovas navn og til Israels selje. For han kommer til å pryde deg. Og fremmede skal i sannhet bygge dine murer, og deres konger skal tjene deg. For i min harme kommer jeg til å slåte deg. Men i min velvilje skal jeg visselig ha varmhjertighet med dig. Og dine porter skal virkelig holdes åpne bestandig. Vi skal ikke lukkes, hverken om dagen eller om natten, for at nasjonenes rikdommer kan føres til deg, og deres konger skal ta ledelsen. For den nasjon og det rike som ikke vil tjene dig skal gå til grunne, og nasjonene skal visselig bli herjet. Libanons herlighet, til dig skal den komme. Einer tre, ask og sypress på en og samme tid, for å pryde min helligdom sted, og mine føtters sted skal jeg herliggjøre. Og til dig skal sønnene til dem som plaget dig komme i det de bøyer seg ned, og alle som handlet respektløst overfor dig skal kaste seg ned for dine fotsåler, og de må kalle dig Jehovas by, Israels helliges Sion.» Du viste dig å være en som var fullstendig forlatt og var hatet, og ingen dro gjennom dig. Men jeg skal i stedet gjøre dig til en stolthet til uavgrenset tid, til jubel i generasjon etter generasjon. Og du skal virkelig die nasjonenes melk, og kongers bryst skal du die. Og du skal sannelig kjenne at jeg, Jehova, er din frelser, og at Jakobs mektige er din gjenkjøper. I stedet for kobber skal jeg bringe gull, og i stedet for jern skal jeg bringe sølv, og i stedet for tre, kobber, og i stedet for steiner, jern. Og jeg vil innsette fred som dine tilsynsmenn, og rettferdighet som dine arbeidsledere. Det skal ikke mer høres som vold i ditt land, om herjing eller sammenbrudd innenfor dine grenser. Og du skal visselig kalle dine murer frelse, og dine porter lovprisning. For dig skal solen ikke mer vise seg og være et lys om dagen. Og med hensyn til klart skinn skal månen ikke mer gi deg lys. Men Jehova skal for deg bli et lys som varer til uavgrenset tid, og din Gud skal bli din skjønnhet. Din sol skal ikke mer gå ned, og din måne skal ikke mer avta. For Jehova selv skal for deg bli et lys som varer til uavgrenset tid, og dine sørgedager skal være til ende. Og ditt folk de skal alle være rettferdige. Til uavgrenset tid skal de ha land i eie, et skudd av min plantning, mine hennes verk, til min pryd. Den lille skal bli til tusen, og den ringe til en mektig nasjon. Jeg, Jehova, skal påskyne det når tiden er inne.